أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحابنا نارهم فی ها خالدون دادی آیات نما مناسبت آز آہر دے مخیل اللہ دا مسئلہ بیان پلا چکه موکه اعظم علی السلام راغلوه وه که الله اوه ویم غویلو هغه لا ته تاسه د په اندر اندازه یا بنا بیان نه یو خبره بیان کړو چې چازان ځان به شرک نه بچو عمله دوست کو نه دلای نه مدي خوفی او نه به سيو دنیا ایز زی زباسي ام وصور بسیعا کسان بیانی چھکمو کسانو دا ایتون اونمانل لذین اینکاروکو واللذین کذبو بی آیتنا تیرین بیعو او ددکا ایتون تیت دروغو نثبتوگو دا ایتون اینکاروکو دا ایتون اونمانل وستکبرو بلکه بده باندی دی ایمان را لونه زانی دی لیو خوانا و بده باندی ایمان را لونه زانی دی لیو خوادی باندی ایمان را لونه تکبر او که و دا غیدو پارن تعالی دوان زابونه اغازی کرتی اولائی که اصحاب اناد دکه مکردیمین او تکبر که ان کی یو خدید او مالکان دی خاندان دی او دی او اده مزاج دا جور کې لغوه نه بل جور کې هميشهاله هم فيها خالدون دي به جور کې هميشه نه دا هو چې تاګذيبه او تکبره ورته سي تعالی عام قانون ذکر کوي په شکل قانون باندې ذکر کوي اعداد اوار سرای او اذا بکی مخ صرف دا آیاتنو نا انکار ذکر شد کذبو بی آیاتنا او دل تکذب بی آیاتی هی سرای او خبر بند زیم زکر او خبر مسئلہ بلا مشامل ای چه اغا پا درو ہوئی لی او دا دواو سزا ذکر گئی ینی دوا خبری ذکر گئی بطور کانون چه کمو خلق پا اللہ بانی درو ہوئی افترہ علاللہ کذبان مطلب دکا لکه مثلاً دا اللہ زی نشتا دا اللہ و پارا زیو گرزا و عیسیٰ علیہ السلام یا اوزر علیہ السلام کا یہودیان دا اللہ زیو ہوئے یا بی بی نشتا بازی ورلہ بی او بازی ورلہ شریک گرزنی دا الله پا اللہ باندارو جو الله نا اللہ وی دا هر آسوک چپا اغاو پا اللہ دا اللہ آیتونو بانی دروغو تغلیم آغیت دا دروغو نسبتو کا دروغی و دروگ. او کل رب بی آیتی ہی یای دا اللہ دا آیتونو کو دا غین امکارو کو آغی اونمانا آغیت نو دا آیتونو نموراد آغا آیتونو جی غب پی عمبرانو تا پنبیر صلی اللہ علیہ السلام دی یا قنور انبیاء علیہ السلام کو تسلیمات نازل شویدی یا دا قرآن آیتنا نو کپا اللہ پانی شو کدا اللہ دا آیتنا تقذیب شو انکار شو نو دوالو بارکی اللہ یا سزا دا ذکر گئی چی دنیا کی خو اولائی کیا هم نصیبو هم من الگتا دیتا با رسی کی دا آمکسان دی چې دوی ته پر اسږی هغه خپل بره احسان منل کتاب دې کتابه کتابنا مراد لوه محفوظ دې لوه محفوظ نہ ودی د خپل احسان رسېږي بیاد هسینہ مراد شو دې نو یو کو دار چې مراد د دنیا عذاب دې چې دې کې دنیا کې کا عذاب مقرر دی هغه رسېږي دا چې کوم لوه محفوظ کې مقرر شوی دې چې اګه مثلا د مخونو تورې دللې یا نور عذابون دی مختلف عذابون مفسرین و ذکر کړي دي بعد د اخرت عذابون دی نذر مراد او یا عذابون دی هغه وترسیږي کار دنیا کې دی یا اخرت کې دی لکه اخرت کې زمخونو تورېدل ذکر ذلال زربت العیون عذاب ترانګي د اور دی په ستونو کې توغنا اچو نیاو کول دا جدید د رسیدو خپل احسان د کتاب نه یعنی چې کوم عذابونه د دې طرف له مخوز کې مقرر دی أبرسی او دین کول دې ګدارې چې مراد د دینه د عذابنه علاه خبر دی رسیدي بدیته اختلاف راغہ ناغره سهيره هغه کوم مختلف اقوال ني يو کول آدم مجاهد رحمت الله له دې چې مراد د دینه سعادت او شکاوت دی دې ته خپل حساب رسی یعنی هغه بدبختی چې انکار وکړ چې کم بدبختی به شکایت یې هغه دې ترسی دین د دې چې مراد د دین هغه عملي دې ته خپل بد حساب بدو اعمالو هغه رسیږي که شرع الله او خیر دې دنیا کې چې بدیو پر سمو قرضیا برسې او با دې رزق اخلي چِ تِک دَا اللَّهِ <سؤال> داروه وی با یادنو دروه وی نُو بيابن دنیا که جد دید پارا کم رزق مُقرر دے کم عمر مُقرر دے کم عمل مُقرر دے آغا بو دنیا کی او رسید چِ دا اللَّهِ داروه وی با یادنو نُو برسید دیتا که دنیا کے نصیبهم من الکتاب اغا اصد کتابنا چِ کم عمر مُقرر یا رزق مُقرر نو دنیا کی بودا او رسی کی حتی اذا جاعت هم رسولونا اللہ و تندیب پوری جزنونگا از تازی بودا راشی جا غد مرک پرشتده و راغی ملگری دی نو یا اللہ وقونا هم دیگو وفاد کی نو مختی کده نصیب مانا عذاب شی نو دنیای عذاب بودا رسی کی جکم مقرر دی او بیادار جا مرک بودا راشی نو جکل وفاد شی مردار شی نو اللاوی حل تب دی بیا تپوز کوئی چی مرداری کی اینما کنتم تدعون من دون اللہ کنده کی تاسو کنتم چی وی تاسو تدعون من دون اللہ چی تاسو عبادت کو علاو دا اللہ چی کل اے وفاد کی نو بیادتی تپوز سوال بدکی گی او دا سوال دے زورا مری مطلب دار اینما سشو اغبتانی سشو آغا غیر الله تدعونا تحبودونا هم چه تاسو دا اغای عبادت کهو ما سوا دا اللہ نا چنن تاسو نا عذاب دفن ندا سوال دے اللہ تلائی نور یری پرشتی با پیدا پوز که چه چرک للن سشو آغا دنیا که دا اللہ نا علاوه تاسو عبادت کهو ندری جواب بسی بل لواننا زمان نا غائب شو خا آغا غائب شو محتاری دل تا حاضر ندی او الله فرمای حا وشہیدو علی انفسهم انہم کانو کافرین دی گواہی ورکے اقرار وکي په خپل نصن انہم کانو کافرین چې د دنیا کې کافر او د الله د ذات نه انکار یم نن معاشه کو ور دی اېت قران سرکو اېت قران یوته د ماجرو په خپل چې دنیا کې مونږ کو پر کړی او بلنه درا پای دا ورته هیڅ چاري پیدانه ورګي ها په سړې مرجنة بیا اعتراف پیدانه ورګي ندي आम्ही تاسو وې دا چينګ خاوډ مرګ د تنا او مرته ویته مې په خوږه کوو ځنه مې اوره وي په یو په دې سره په دې سره او په Tore راي اوره وي ویش نا هون میخه دې له حساب او چې په لارغه ان چې وای له راغاله موږ د مارګه کوځه کنه وې نیخه په قص د مارګه نو په بیا انسان هغه نیخه خپل ګډا اومه بیا بچو ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا ناقل صالحا ان المؤمنون كلا هم پستر ورسول دې نازل په ودون وارد دې چې ان د چې یوسف بن ودائموا وابقوا في نعمل <سؤال> صالحا ان منقنون کی مونږ عمل په کوم میکنه را او یو خلک دا چې ګټه پیدا دا اعتراف ګټه پیدا نه ور کوي کزان اوس اعتراف او کزان ګناغر اوه الله نڅوبه او بس نه کوځنه ګټه در کوي بیا تا ډیره اعتراف کو کنه بیا هغه وخت اعتراف ګټه پیدا نه ور کوي کو څنګه چې وګون هنګایو نو باہر ہن چې کاله درو وی پاتونه نو باہر حال دنیاوی حساب او تور سیږي عذاب تے رزق تے عمر دے فرشتي دی اوقات کی رسولنا یو ہے ها نو یو فرشته د مرګ ازراییل علیہ السلام دی اونه رغا ملګری زکه جمع وې او بیا خطرست ملت تاسو کئی بار حل دې الله وی دې اتره نو چې اتره وکی نو بیا وځ پیدا نو ورګی نو الله قال <سؤال> الله <سؤال> وهو يدخل في امه داخل شه في امه فان امتلوكي بعقد متموكي <متحدث> قد دخلت من قبلكم شيعان ترشي ديوان دستاسنا من الجن والانس <سؤال> من الجن تناولوا انسانا في النار داخل شه ستاث <سطاعتنا> نمخی اغیی وور تا دا داخل شوی دی اغیی وور کی دی؟ تریانان دی؟ انسانان دی؟ نوزه بس ستاثم اغیی سر وور تا دا داخل شوی نویو خبر خدا معلومش دی که پالا دروغ وید بس ننسل اولم سمکارده ویلا مسلح قرآن که ده کس اتاثره پالا باندارو خدو دوی یا دبتی و قرآن که راگلی دی دي. کم دیر آگلی دی نبیه ویلی چلنه مچه پا اللا دا روه گلی دا اللا پا ایتنی درووه گلی اللا پا داخل شه اوور تا بستا ملوان دی ملگوشتا پریانو کم بازی درووه گلی دی پا اللا بانده او دا اللا دا ایتنی نا انکار کرده اگیم تلیدی انسانانو دا کار کرده اگیم اوور کیدی نظر داسم قد و خلوب انا اگی چرا پور کسی شه ور داخل شه مداد اللا پا او خبره بل ایدو ساته دا دا عذابی کبر دلیل شید دا دا انسان انسان بانده کله کل قیامت که پیسه لوشی نو دو آخرت عذاب بدا غی نروش عذاب زان لشی دو دا کبر عذابو زان دنیا تا چی انسان وفاد چی دا غی نروش تو چی کم عذاب دی عذابی کبر، قبر مطلب دانا چی کبر کری کبر هم مقر و المیت کوي چه کم ده که مل قرارو نیسی داوزی او تاو میشتو او پا مغبره که دی دفن دو چه کم ده که مل قرارو نیسی ناگه تا کبر غیلی کی گی مقر والمیو تا کبر ود نو داوزو ردی خوصو داوزی احنام پیچه داکت شدا دی دا عذابی قبر دی عذاب دی بر زک دی دا دا اخیرت دا عذاب نمخ که مخده چه کلا دا اخیرت پیسلوی شی ن نما دل دغه علماء فرمایلی چې دات د دا تاعزه به قرب بار حجیم داخل شي مکه نورو نورو نه کلی نه الله د بیا اعلی بیان چې الکد د بیا یوبن سرخه خبره کې خبره تر باقی کې مکالمه باقی کې بشمنه باقی کې الله دې لكه دا مطلب دا یو مکالمه بیان یو سرخه یو ورځ به و اللہ محبتی الله د دې حالات بیان کې تلبه دخلت امه الله اختها هر کله یو کولګه یو جماعت هغه خپل جهنم کې داخل شي لانت اختها دې لانت لعنت وایي اختها خپل قرباني در تلک د اخت مراد نه نذیر د پاک خپل هم نذیر و باندې طرح کله مل قربان دې چې د دې مجدوري د پدین کې نه پانساب کړي نو درته خو نه مراد هغه دوي هم مثل خلقت دي چې دې پسند کا تر نه چې دې لال شي اوه کې نمک رسې جو ګوري چې داون زمونږه ملګري کافرانو څخه راغلي لانت شپ تاسو وې پیاو بل باندې بل راتوي کله ما دخلت امه هر کل چې واستي او بل ورزي نه پامه کینو باندې بسوي هغه باندې بل راتوي چې پتازه د احمد کول کې اڅه دوه کومینو پانارو بلانات میچ ته سلام نشته چې تاسو پوس نشته دنیا او لاروکه یو مسلمان مریږي نو هغه الته مسلمانانو حالات نور روښانه د بیان کی پلان کې داسه پلان کې داسه او دلته کې بس ورجینو بس په توګه تاسو نمی نه دي تاسو مخکره علی الله فرمایي لعنت پکای ګی ګی تر دې پورې حتی ایغدارکو تر دې پورې چې د ټول راج ماشي نو بیا په کژ شران امرش او مشران باندې راځيږي چې چا دمره کړی یا نو الله تلا دې لیکلې ده یو بل سره خبره کری ذکر کوي الله فرمای قالت اخراه نیولا کالۃ اخراه چې کوم اوخرهین داخل شوهو دي داخله شو اخراه اگر اوختو اکشران اگر تابداران چې کوم اوختو داخل شوهو دي داخله دوی اخیره مېدی دی با بو آئی دو اولاها اگر پلو اولاو خلقو اول دو دی اول داکل شوی دی داگر بارکی با او آئی خان آئی تباونو آئی داگر بارکی با خدا پاک تووی مشران او مخ کی خلق او لیڈران اگر جہنم تا مخ کی دلی او چکم دار اسطنیب تابیدار ور پسیداشی چکم خلق ایک امرہ کلو نو دی با داگر مشران و بارک خدا پاک تووی ربنا هاولاي یالا داخل الزمان دلی دران او مشران اولونا دیمه گمراه کړي او پقاتهم عذاباً ذعباً من النار خدایا ورکی دی دا د عذابنا دیم یاک یو معنا د ذع قلم علما الازهري واي غير في لكي زيادت غير محصور تا دور واجب تا چې هغه انتهايي سي وي دا حصر اشاء حتى نه نظر علما الازهري بوللي او د شريعت مطابق به معنا کو نو د زیعت معنا به لكي زيادت غير محصور تا او بلې علما ابو عبيده دلعت ایمان دی غوږل په ویلې کې نو د معنی شوي ورک خدای زمون دی مشرانو تا چکم مون دنیا کے خطا کریو دیتا ورک آنزاب دو چند دورنا دو یا دیر زیاد دا آنزاب دسنا دورنا دو قال لے کل ان دیاو اللہ با پیسلو کی خان آئی تاولی سیوا ورکم لے کل ان دیاو کم دا, دا دی یا لے کل ان دیاو کم دا تولو دا پارا دبل آنزاب دی بے مخنے دی, دی گمراہ کړ او چې دی خبرو باندې دی اغي نور په گمراهي کې سرکه او اغي دی نور سرکه شپله کې دی گمراهه گمرا... او کشرانه گمراه گمرا نور په شران گمراه کړ بیا انور نداحر یو بلوک آرشو یو گمرا قیدل اوگل گمرا قول دا سلسل دا سراواننا یو گمرا یو گمرا قول یو گمرا یو گمرا قول اللہ باو کرمائلے کن لین ویعر دتولو داپار ویعر دو چند دیکھ ولاکل لتا عالمون لیکن تاسو نکوئی گئے تاسو کتاولے گی جس تاکو داپار سنگ آزاد دید دوارا سنگ آزاد دیدہ آزاد دیدہ آزاد دیدہ آزاد دیدہ آزاد دیسلہ خبالناکی تازه پدې نه کوله چې تازه له سزا عذاب پکارده هغ ډبل عذاب دلته پکارده دا موه چې دې له ډبل سنگل الله دې کل البيع ده ټول د فرد د چن انتهایی سزا عذاب ده ولکن تعالی ما لیکن تازه د عذاب د مامله نه ویې په څسب په سلام باندې کې په سلام تاسو نه وقالت اولهم له اقراهم كما كان لكم نو او اس پشرانو خو شکایتو کو چاو که پشرانو شکایتو او کو اس مشران خدای پر که خبر اگر خدای پر کنه بلکی رئی قلو پشرانو دکن وقانت اولاهم او بوائی آگا چکم اول دا کنشوی دی دادی اغا مشران لیدران لی اخران قلو پشرانو تبو لخا چکم ای گمرا کرو اغلان دی خلقو تبووائی تماکان لکم علینا من طرل مشت درستا تدفار اے پشرانو پمون بانده من خپل سپځلت پس پکاله عذاب کیږي ایک د موند په شرمانه مونده مشرانه خپل په شرمانه او تاسو هم راکې موند تاسو هم راکې تاسو بلګم راک موند په ګور دلاره نه هتاو تاسو هم دلاره نه مستاجو تموند په سپځلت نشتا چې تاسو په شرمانه د سپځلت عذاب کیمونه مشرانه ترې ساز عذاب درونه عذاب یې ځکه نشي ګېرې استاد تمام باندې ایک فضیلت نہیں تھا پس تقویلہ اعظم یہ معنی ہے اگر مطلب تمان کان لكم علينا من قبل اشارہ ہے کہ عمر د استاد کی شکایت اس فائدے کرنے کو کاجو خدا کی شکایت تو زمون مبارک شکایت اس پیدا درد نکلا استف فضیلت مشکا كل مستهجد عذاب یختف اس لو فتازم عذاب رحم غبا عذاب تاسو تده شکایت سے پائده درنکتا دی خبری تو اشار شکایت روح المعانی کی اللہ ما علوسی رحمت اللہ علیہ ودرہیم ممانع کریدا فما کانا لکم علینا من خوف تاسو سا اس پذلت او پرائی کی نشت یہ لیکن کمک کرو چی بود پرستیم پولا تاسو کم ساکل نوچی زمونگم برامو منلک فاقل کے پرائی کس تاسو پر منگ اس پذلت نشتا ثنک ا موند کما کلو و پرستی او د الله نا پرمانه کوله نو دا چې تاسو کما کولایته د کما خوبرمو منل <سؤال> نه یو معنا ده با الله <سؤال> النده <سؤال> توله د مارک کیشکا وقالت لہم کلاه وایته کما وږه کیوی مشران له کلاهم کشران له خران کلو دان کما کان لکم علینا من قوی نشت ده تاسو د قران باندې ستقلید تستوالد عذاب ته ټول مستحق د اريبه خبري الطريقه الله به په کوه کلا عذاب چې ما كنتم تکسبون وسکه آزاد لره په سبب د چې تاسو دنیا کې مسلسل کفر او کفر او یا ځکه تم دا خبر د الله نه را بلکه دا خبره ده الله کل کړه ده الله خبر اصل کې دا مشران ده مقا فضوك العذاب دامشران تا دیکھ شران تاوئے جس تازو بمو سفزیلت دیشتا فضوك العذاب او سکے عذاب بینا کنتم تقسیبون په سبب داگئے جس تاسو خبر کاؤ زمون خبر اممان علی مو گو گمرا او جس تازو زمون دا گمرایا متاثر و او تازم دا خبر کسر کاؤ مو را زین عذاب ہو سکے نو یاد اللہ, اللہ خبر اللہ ببولتاوئے دیو خبری کے جباز عذاب سکے او یا د مشران به کشنان ته وای چې استاد به موږ تفصیلات نشته راځي تاسو آزاد اوسه ساکه فمن ظلموا تبدير وَالَّذِينَا كَسَمْ كَسْلَّبُوا بِآيَاتِنَا كَسْلَّبُوا جِنْكَارِكُ لَذِي بِآيَاتِنَا دَعَيَاتِنُ زَمَّنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا عَوْزَانِ الْوِقَنَةَ لَذِي عَنْهَا دِي مَانَا فَدِي عَيَاتِنُوا بَانْدِي أُولَعِكَ دَعْسِفَةٌ وَالَكَسَامِ أَصْحَابُ النَّارِ خَو ونشت ده دلوی ظالم نمان دا جانا افتراء الاللہ شد طلی اللہ باندی کذبا درو او کذبایا نسبت دروائی کڑی بے آیاتی آیات ای ای نبال لاتا اولائی کعبا کساندی نالو ہم چراسیگ بدویتا نصیبهم برخد دیه صددوی نینال کتابی دلوح او دمین الکتاب بے ممانا دے علم الہی اللہ چا سمکر کری دنیا کے بہتا غم رسی حتی نردی پوری نا جاتو حر اپا وقتی جاتو حمچ راشد ویتا حسول اللہ استاز زمونگا فرشتی دا مرگزمونگا یا توقع نهم وفاتک دیل را دیل را نو قالوا وای پرشتین زورا نه باور کوي ای نماز شو اب تام کوم کوم تادونا کوم کوم چې وای تاسو مسلمان تادونا عبادت دعوی نکو من دون الله ما سوا الا قالوا ذبوا جواب کې بلوا ان راي و شهدو کا دی بغواي ورکه قران به اعلان پس هم پسانو مخبول باندي انهم کان کافرین ی یقین مسلسل کوبر کون ک قال عبو ای الله الله بوئی او دو خلو بیرو ما من داخل شه دا جماعتن و سرا خدا من قبل کم ناندستا سنا من الجن والعنز د جنات نو پتو لگیل چه پریان بم جہنمتا او چه کلا جہنمتا جنمتا جنمتا جنمتا جنمتا جنمتا جنمتا وجود نئے انکار کو فردائی او پتو لگیل چه آمالوں بدع عمل کای لکه جهنم تلل نه پټه ولاږي چرېکان خلکو کېما شته سورته جن کې برائش دلته خبره اشاره معلومی شوجود نه کوم بدعمل او ذکر ان جهنم تلل او ان شاء الله سورته جن تو په خپل اقرار دا غوړي راشي چې موږ یې دا دارنګ خلک شتا دخلت جي تاكيك سراتي بشيري من قبلكم لان دستاسنا من الجن دي دي جناتنا والانسي انساناننا في النار داخل جي عسر وورتا كل ما هرقلا دخلت جي داخل شي امتن يوجمات دخلت جي داخل شي امتن يوجمات لانت مختان مداجمات لانت واي اختان باهم الگروخ بلو باندي باهم ہم مسلک افتر باندے حتہ تردی پوریلا پاوک اتدار کو پیہا جمعان اتدار کو پاوک اتدار جمشی پیہا دے جانم تول نبیہ بیو بل محبت بیو بل سر با اما پرشتی نائے و ا و را و م و و ا ي ر و ت ن ا د ل د و ي ل ا و ل ه م ف ب ر د و ل ا ي د ل ك فاعاتهم پس ور کې دوی تاذاب باندې پنازاب دې زیات تاذاب باندې پنازاب دوچن نه لري دور نا الا و اي لا تلا لكل كل لكل ده فرد ټول ستات کو چرانو او چرانو كله ده پاران دعفون امتحائی زیو آزاب دی یا دعفون دوچن آزاب دی ولانگیلات آلمون لیکن تازن پوئی گئی پماملی دا آزاب وقال تو بوائی اولاهم اولا نعدل دو دو دی چکا ماول دا ملاشگیدا لی اوخراهم اگر استنید لی دو دو دیتا شکایت هم کو فائدہ در نکلا فما كان لكم فتنشت است ظفر علينا فمن ذا من فضلت فضیلت قص بقوله د ازکه كل مستقيم مستحق د نو الله بوو اي په نو کو عذاب يا د مشران بوو اي بې معذرت سبب درې کون کون تاکسی بول چې تاسو مسلسل تسبب کوفر کاو یا ولا ولنه الله فرين یا تو کوټه مدينه را ابن المسكين کریم د درس خبري مقام نور شد چې کمه خبره قرآن کې دي حدیث کې دي کریم خپل داږي دا ویلو د سې بیان را توفيق راه نسیب کریم خپل جهان نور طاقت نه کمزوري الله کریم خپل جهان نور څه کړه کې د لږي نه موساتې الله کریم خپل ته ممن راضي شې خو راضا نسیب صلی الله